Goddag, og velkommen til et nyt afsnit af den her fine podcast, som jeg har, hvor vi snakker om film, og så en sofa, nogle gange, nogle gange, eller ligger i den, fordi vi er vildt i hovedet, det ved I <laughs> Fin sofa, afsnit nummer 18, handler om Nick Cage, bankroger, hans kvinde, han bliver kidnappet, men hvad kan han gøre ved det? I dropped by Alice's. What is she now, 14? You look like your mom. I have to go. Hello? Hello, Will. Vincent? I want my share. Of the $10 million dollars, that was gonna change our lives. There is no cash. A daughter of yours, she grew up real nice. Where is she? Your former partner has kidnapped her daughter and is holding her in cab. I'm not being played by you. <laughs> Jeg har indlægte en film her helt alene. Mathias har også været her. Goddag, hey. aften, godmorgen, alt efter en røgelig dømme. Ja. Jack. Hej hey. Og Christian Talt. Ja, det er mig. Hvad tænker vi om filmen? Meget nødmodig. Ja. Jeg har du nogle dejlige uh, Comic Relief, som ikke var meningsgud i Comic Relief? Eller det ved man ikke rigtigt. Jeg tror, jeg tror, hvor han hopper ud af, der er på et tidspunkt en uh, svart guy der hopper ud af en dør skydende. Den, den tror jeg ikke, var meningen. Ja. Jeg ved ikke helt, det kunne også være en homage til Counter-Strike. <laughs> det også, siger, sådan, det gør også en hel martial art gun form. Men selvfølgelig, der var også i forhold til, at han, han sådan ryger halvt ned igennem det, han hopper ned på. Og sådan noget. Der var selvfølgelig lidt med vilje, come and go eller, ja, eller bare det, ikke råd til det at købe altså, Det er, hvad I sidder og tænker på. Det er det der, øh, ham der øh, på en kommer, og så har at jeg hudda buller efter ham. <laughs> <laughs> det, altså, og, og så at øh, taxicentralen, øh, han ja. læsker så hårdt. Og snakker på den måde, han gør. Og, og så de der Mardi Gras gæster, der går ind foran politiet og bare leger hula bula også. Nå ja. Det tror jeg, det var med vilje. Altså de, de Comic Reliefs er jeg ret sikker på, var med vilje. Men, men det med, med ham, Betjenten, hvor vi, det der, vi grinte mest under hele filmen. Ja, det er ligesom øh... action. <laughs> <laughs> ja. Med helt kommissen for den her mystiske film, jeg ser et med masser af Comic Reliefs i, måske, sandsynligvis, øh, ikke bevidst, livs. det er Nicholas Cage, der er i bankråd, og så over i en bank, hvor det var galt. Uha, ja, Egentlig filmen. går det jo faktisk godt. Filmen hedder Stolen. Ja, som jeg han til hans datter. Yes, som bliver kedmappet af hans tidligere partner. Fordi han vil The Monies, og det er jo egentlig det, der grundlæggende. Det er grundlæggende vist. Ja, det er præcis. Hvad, hvad tænker I om, hvis man tager den tilbage til det første kub? Var det, var det godt? Var det en god plan? Men altså, man kan jo sige, at øh, det hele forløber efter planen, og man kan sige, at det, allerede der kommer der et, et dumt, altså hele udgangspunktet er dumt, fordi i virkeligheden ville man jo ikke, åh, vi bliver jagtet, lad os lige bruge 10 minutter på at finde ud af, om vi skal dræbe den her mand, eller vi bare skal løbe og stikke af, fordi så får vi pengene, men lad os lige slås lidt om det, og formentlig bliver taget. Ja, ja. Det, det, ja. Måske, altså, de kunne måske måske brugt 10 minutter mere, da de fandt på, hvad, hvad udgangspunktet var. Og så fundet på, på en mere plausibel grund til, at alt det skete. En anden ting, jeg synes, der var lidt underligt, så ud over Nicolas Cage, som havde familie i byen direkte. Hvorfor, når man er så kendt en tur af FBI, bliver man ved med at være det samme sted, hvor de samme FBI-agent, der er? Og så begynder man at gå røverier. Og så når man er meget kendt, så bliver man ved. Hmm. Men det smarte var jo ligesom, at de havde jo bildt dem ind, det ville være et andet sted, som de var klar ved. Men det ville direkt, så brød de rigtig ind i en bank, som lå en gade derfra. Det var måske smart, og jeg havde sådan en længere afstand. <laughs> men det virker jo. alt <laughs> ja, det gør det faktisk, mere eller mindre. Og så ham. Ej, men jeg siger, det virker 100%. Hvis ikke de havde, havde tænkt, at de lige ville lege fight club med det hele, så er det jo så havde det været en meget kort film. Det var så heldigt, der sådan en gammel mand derude. <laughs> Når den her sagde til dem, sagde han ikke alene med Hey, young people, eller sådan, what are you doing, young people? Yeah, yeah. Der sagde han, what are you doing, young people? <laughs> ja, og så med her, det var så her, hvor hele, hvad kalder man det, hvor det første konflikt, den ligesom opstår, som kommer til at påvirke ja. filmen fremadrettet. en ærlig tyv mod den, uh... den lidt voldelige. Yeah. lidt voldelig ja. Han vil, han vil ikke tilbage til fængslet sådan. Han overvejer at skyde ham her, tjente som de løber forbi, fordi han det kan jo genkende deres ansigter, men... Fra mørket og det ja, hele, ja, ja. Og, han, og han blev straks slået ud. Uh, plus, altså, FBI ved 100% hvem de er. Ja, lige pludselig. <laughs> og, og det er noget, de også går til. Ja. Så er det sådan lidt, ja, okay, han kan han kan viden om, at de har været ved stedet, men hvis ikke ja. der er spor, så er det jo bare en påstand. Altså, ja. Ja. <laughs> så, det, så gælder det bare, om de vægter fra sig til op, selvfølgelig af hende. De har 10 millioner på sig. Hvad vægter mest en, øh, en gammel mand, der har set dem i en mørk gyde? Eller de 10 millioner, der også er væk? <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> så, så Men det... med en godt plot. <laughs> ja, ja. ja, ja. ja mål, der, jeg har ikke noget at fingre på. Nej, da, nej, der er ja. ikke muller overhovedet. <laughs> jeg kan også godt lige, fordi at, at det leder jo til, at... Efter det første bankår i her går galt, selvom det ikke går meget godt, men så stikker de af. fordi åh, oh, politiet er være her, fordi jeg har stået og så langt, langs den de hjemløse mund, der det hvad han nu var. Der er en, der haniger, mens den anden henter pengene. Ja, ja, det er præcis. Og så sidder jeg derinde sådan, han er taget smidt af væk. Han har de 10 millioner. Så siger de: Fuck det, vi kan ikke vente længere. Vi kunne væk fra ham, og klarer sig selv. Vi kan også stå, at de ikke bare kører hen til pengene. Ja, det er faktisk ingen af Men jeg tænker, jeg tænker faktisk også, at altså, det var bedre, hvis de filmen som om, at at de bare... fordi de lavede... de var to nede for bank her. Ja. Altså sådan fysisk nede i banken. Ja. Men det var kun ikke risikage bare pengene ud. Ja. ja. Så skulle have haft en sæk værd. og så fordi ham, de kom op slås og skød ham i benen, mm. så slæbte han ham afsted og bare sin egen taske. Ja. Og så skulle han have den anden taske med. Så ja. lidt ja, Det har været sig. meget mere plausibelt. Ja, fordi så sagde de andre, at de havde nogle af pengene. Så sagde de nu cut ja. over losses and run. Ja. Og så måtte han lige selv. Ja, for det andet virker fuldstændig ja. Uh, yeah. Det ja, burde de også bare have sagt til ham. Nej, vi kører nu. Altså i stedet for sådan. Og så kører vi. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Han har pengene. Det har nu må finde til os bagefter. Ja. Øh. Så det er hans skyld, vi ikke har dem. Ja, det er helt vildt igennem. Der er ikke meningen at bebrejde en person, der kommer i fængsel i 8 år, for at have taget penge og stjålet, når han ikke ligefrem sidder og lever det et luksusliv. Der er ikke. Nej. Jeg er glad for, at du ikke slader om os. Men hvor er penge? Og bebrejder, man bliver fanget af politiet, når han efterladt. Ja, ja. ja. <laughs> altså. Det er sjovt. Men det forsøger sådan lidt undervejs at lave nogle følelseslaget øh, nogle scener, blandt andet. Han, <laughs> han har jo den der datter til at starte med, som ringer på jobbet, så måske ikke er så hensigtsmæssigt. Hmm. Øhm, så kommer han ud af fængslet, og så siger de sagt, oh, at har ikke talt sammen i alle 8 år. Altså, jeg kan godt se, at der opstår en splid ved, sin far far er væk i fængsel, men kunne de ikke have skrevet sammen eller eller andet? Altså. Jo, men det også det kommer også sådan meget på... Uh, i, i lidt fortolkningsmæssigt uh, hvordan hans ex-kone eller nu ex-kone mm. har handlet i den der situation ja. fordi altså hvis hun fuldstændig havde skåret datteren af fra fra ham, så havde han ikke haft mulighed for at, at skrive eller nej, ej, at skrive men. Han. man ved jo ikke om hun vidste, at han var bank over altså han sagde bare, at han ja. var ude på arbejde blot, men altså, det, det, det vidste datteren jo ikke nej Og man vidste det ikke, om moren vidste altså det vidste man ikke men det er faktisk ah, så, at man mærke til, hvor Altså, moren var jo helt væk. Hun ja, han ja, så ble... man ikke. Nej, hun blev lige Nej. en ene gang om, at hun har fået en ny fyrsag i datteren, ja. efter han kom ud Men Duxen så han kontaktede så, hende, så, så, eller hun så, vidste, at han datter jo bortførte og... noget som helst. Hun var bare helt væk. <laughs> så så, så, ja, så kone, hun var sådan set bare en, en, en, en dame, der er på tur med sin uh, mand, ja. og som ikke er med i hele filmen, men alligevel bare har det sin 15 årige datter. Ja, ja. I, uh... <laughs> som bare har med... bortført flere dage. L lidt lidt sjovt, med. det ved jeg ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på, men under Mardi Gras... Ja. Yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah. Den, den det sidste film det. vi så med Nicholas Cage, der var han jo så gift, men der var heller ikke en eneste scene okay. med konen og Nicholas Cage sammen. Nej. <laughs> han har måske en eller anden form for restraining order mod at være den der kvinder. <laughs> det kan være. Der var hvad, faktisk der? ikke en eneste voksne kvinde oh, ude over hende der. Yeah. Øh, ja, se, jeg ønsker Der var en eneste kvinde der var én eneste, det var det, mente. Ja. Der var én eneste med og så en, en pige jeg synes faktisk, at var ganske skudrende. altså når fordi jeg synes, den havde nogle elementer. <laughs> flere end jeg havde regnet med. Jeg tænkte bare, at den var bare en film, måske. Mm. Hvilket er så selvfølgelig tør. Men det, udånden, det var selv sådan, jeg, jeg synes, den var sådan lidt, fordi at de, de forsøgte virkelig, der var heldigvis nogle comic reliefs, som jeg ikke tror var meningen, men så var der også virkelig mange, cool. som, som skulle være comic reliefs, som bare var sådan... Præt jordens show. Ja, ja, ja. Men det er også på den sjove måde, faktisk. Ja, med altså sådan en hula-hula-tram, der er... Ja. ...sviftet arme, sådan... Ja, ja, ja. ...bæk arm til og så vifter han bare... ...hula-hula. Ja, efter en tak. Altså, den taxa som havde fået størt sin taxa, og så i det, han ud af den, og så starte han efter den taxa, han havde kørt yeah. Ja. er det var godt. Også, ja, også den centrale øh, ...manden i centralen, som jeg har talt om tidligere. Who that is? <laughs> ja. Han havde bare... Altså, ja, mand. Han han, han det nærmest en øh en lad man siger latinamerikansk Ron Jeremy eller. Sådan. Ja, lyst. Ja. Måske, sådan sådan så, så, så en halvklam, ikke? Og så han lysten. Han, han er Og så så taler han som om han var sort. Ja. ja. Talles for gænger eller. League gangsters. <laughs> Who that is? Yeah. He be snitching my dough. Yeah. <laughs> snitching my dough. Men han studes plan eller den tidligere partner. Har vi skudt i benen under det her? Karambolage. Og så ja. stikker de sig. Og så har han så åbenbart valgt ikke at få hverken Læge eller noget andet til at kigge på den, for han mister benet Det er jo underligt, han... Det er faktisk lidt underligt, fordi han... Ja, han er benet så finder man ud af her. Ude og efter løfter. Det... Men går ud udenfor, at det er fordi der blev skudt i det. Men han nævner også, den det kugle, cool, der stadig sidder i mig, han minder mig om det. <laughs> det er jo så selvfølgelig, fordi han blev skudt i den anden fod. <laughs> ja. Ja. Det er Jeg faktisk ved... ikke engang så at han gjorde. Jamen, han, han slapp jo ikke væk med pengene, så han måtte jo til en meget billig læge. <laughs> så han var varm fuld eller noget Så du Nej, nej, men, men, men så. Altså det var en del af hans store plot med at pæke sin død, <går> miste i <ben. går> Ja, hvor er det lige benet. Så skulle han da have det ben med, med kuglen i, altså for ligesom... Så... <går> det er ligesom ja, ligesom... Men der er ligesom der er flere, der er interesseret i de her penge, selvfølgelig, når han kommer ud, fordi FBI tænker, han nåede at gemme pengene, inden han... Ja, det virker jo så, det, det virker jo fuldstændig, fordi de bustede ham inden for hvad? Altså, det gik ikke lang tid, fra han stak af, til han blev bostet. Hvor fanden skulle han nå at gemme de penge? Hen? Nej, altså, de må jo... Ja, er jo fuldt om hele tiden, så de ved jo, at dem var på et sted, hvor han blev anholdt. Mm -hmm. øh, hvor man så finder ud af, at han egentlig brændte dem der. Øh, men... Så burde de burde jo gå hjem og gemme det sted. Ja, <laughs> det kunne forsvinde så mange andre steder hen. Og ellers så... Ellers så kunne de jo gå ud fra, det var de andre, der havde stået af imellem, men dem havde de slet ikke anholdt et opsøg eller noget. <laughs> Jo, de havde jo søgt den ene af dem Hedde. Sådan øh, efter, fuld efter dem Det var derfor, hun sagde, at hun ikke havde besøgt ham Ja, ah, okay, okay. ja de havde også, øh, ham den anden var vist også blevet, blevet overbrudt Og så altså, den sidste troede, at de var død Han havde først gerne stået Men uanset hvad, det, det er underligt, hvorfor de tænker Hey, det er dig, som vi fangede, der har gemt pengene <laughs> Ja, ja Dig, som ikke har nogen penge, men en såntak, der er tom ja. ja, okay, det giver så alligevel lidt mening Ja, det giver selvfølgelig <laughs> lidt mening Men de tænker, altså, hvornår, de var bare i den der jagt, hvor de jagter ham Hvornår fanden skulle han nå pengene. De andre har trods alt haft 8 år til gennempengene. pengene. <laughs> <laughs> men det er simpelthen ikke at snakke med ham i fængslet, altså okay, hun jo bare lade med at, Altså hun vil godt kontakte ham som en ven, og ikke en ja, kronerik. Det sagde, det, det sagde okay. Ja, det var okay, ja. der sagde, at ikke skulle omgås. Sådan nogle banditter. Banditter. Ja, okay. okay. Ja, nej, den er jeg tight. Jeg er tight, alle bare. Okay, der han er ham hans tidligere partner, som både barbejder ham... Mange af de ting, der er sket, som ikke rigtig er det hans skyld, mm. men som også gerne vil have de her penge, som han mener, han har gemt. Det er da måske lige forstået, de pengene der. Hans plan er så at bortføre øh, Niklas Gates' datter, og så sige hej. Som man nu gør. Men det gør man. Og så siger man, hej, du får hende tilbage igen, og pengene er betalt. Ja, når jeg får så... min andel, så vil det pludselig 10 millioner, som er helt beløbende. <laughs> ja, ja, faktisk <laughs> det er rigtigt. Jeg tror, I fejlen ligger her i film. fordi jeg synes, der var et problem af mange, mange scenerne med, at man kunne godt se, hvilke tone de burde pågå efter i scenen, men det den slet ikke. De opnødte ikke den her uhyggelige tone, som man kunne mærke, i om, eller den her tone, eller den her spænding. Også bare ikke det er jo så også, fordi de, de så meget brugte standard musik til, jeg synes jeg. Ja. Lidt, det, det lød som næsten hver anden film. Skal, ja, det lød både musikken, og så var det også... Altså, det var virkelig kliché med det. Blegør! Blegør! <laughs> Men det er også for eksempel her, hvor han kommer ud af fængslet, og han gerne vil gendanne et bånd med sin datter. Altså det er jo meningen, det skal være sådan en lidt dramatisk scene, og sådan lidt... Ja, og så tager han en kæmpe stor blå bamse som er. <laughs> Jamen ser jo udtale som datter, der som datter, som barn. Ja. Men det er jo ikke fordi, man skal sidde og græde, men det skal jo sådan lidt fødelser så af og det er det bare sådan overhovedet ikke. Ja, det virker bare små om John. Øh de skulle skabe tilklæmt alle sine repliker og skal sidde og læse det op og det kan han knap nok <laughs> <laughs> ja fordi så så svært er det at sige at den her tale ting som man er ydet mange gange men nu sidder hun virkelig ja det virker altså, ikke følelsesladet det virker mere som om at han har taget nogle stoffer af ikke kan huske hans repliker ja <laughs> <laughs> <laughs> altså jeg synes også stederen har en mærkelig måde altså lykfluen hun, hun bebrejder ham sådan med det samme eller noget hun, hun siger bare ikke noget hun riger ikke rigtig på i stedet for hvorfor kom du til fængsel nu har du et liv og der er jeg nu har jeg ikke gjort noget brunt eller det er bare sådan noj nu er du her du jeg ikke noget, jeg følger bare med dig, du sidder på den her bare okay. Så ikke, det er lidt en blanding også over standardmusik. Jeg synes også, det er en blanding af, at er ikke vil sige det gode. Og så også, jeg ved ikke, om det måske er den måde, det er klippet sammen på, eller den måde, optaget på, hvor de brugte mærkelige vinkler nogle gange og sådan noget. ja, Jamen jeg tror måske, at instruktøren ikke var sådan specielt... Øh... Dygtig? Dygtig. <laughs> <laughs> øhm, det, altså, det virkede ikke, som om man kunne, en, kunne finde ud af at hive det ud af skuespilleren, øh, som en instruktør skulle Nej. Øh, for eksempel f.eks. nogen, der jeg tror ikke, hun er så dårlig igen. Jeg tror bare, hun blev instrueret i at gøre det forkert. <laughs> ja. Så. Altså. Det, hun gjorde det bedste, det var nok bare, hun var fanget i bilen. Og panikslægen. Altså, det er selvfølgelig også det nemmeste. Jamen, der, var også, der var også nogle, for eksempel, der hun ringer 112, hun kan ikke se noget ud. Øh, det er umuligt ikke, at jeg forklare den, øh. men, men det er jo ikke hendes skyld. Nej, det var ja, dårligt. Der, der spiller hun dårligt. Det er urealistisk. Nej, ja. nej skriver, <laughs> med, men, men, i forhold til, at vi snakker om instruktøren og så videre, ja. kan man bare, nogle af de ting, der sådan tænker, ej, lad nu være. Der falder det ligesom lidt til jorden, når man... Øh... <laughs> men det er, fordi, at han med at skue plan, og om for datteren, han er så på taxasyfører i mellem og så har han så øh, lavet et, et ekstra polstret øh, rum, bagagerummet, hvor han så kan gennem hende. Og så kan hvor hende der er utrolig meget plads i også. Ja, Virkelig meget plads. Stort. Ja, det <laughs> Også fordi, at, det er jo ikke fordi han har, han har taget pladsen om fra øh, hvad hedder, bagsædet eller noget. Altså. Nej, nej, nej, nej. Men altså, udover det, der er så brugt. er det også, um, <laughs> ja. når vi får at vide, at han har været taxachauffør Var det to eller år? To. Men det er også, at det er lang tid at være taxachauffør for at lave den plan her, når det virker som om, at øh, moren afstedfra'en fyrte meget rundt og meget på ferie. Det altså, oh, skulle være altså, undvendigt, at datteren ikke også... Altså, det jeg tror bedre. som ikke, at det var direkte for at lave den der plan. Jeg tror ikke. Den blev sådan lidt udviklet i, at uh, han var taxauffør. Det var det job, han kunne få. Altså, altså, altså, altså, hovedplanen var jo at kidnappe datteren og ransomte det for, for 10 millioner. Uh, ideen med taxa'en, det er jo nok noget, der er kommet undervejs, mm. efter han, han, han fik adgang til taxa. Hvordan er det egentlig med, hvis nu for eksempel, man var fængslet? Nu er jeg fængslet, ikke? Hvordan vil folk udenfor fængslet så vide, hvornår jeg kommer ud igen? Altså hvis ikke jeg snakker med dem selv. Altså jeg er gået for, at når jeg er fængslet, så ved jeg selv, at nogen eller anden er kommet ud. Det er bare lidt, jeg tænker på, at folk blev overrasket, at hun var ude. Der er måske et andet register. <laughs> jeg ved det, det ikke. Der med, at folk var overrasket, hvor jeg kom ud, da han gjorde. Mm. og for det ikke så fuld op på det. Undtagen noget, ham. Ja, og han havde jo aflevet ja. telefonen dagen før til mm. så, en sådan en telefon, som du i kontakt med. Det er så selvfølgelig, fordi han er en superhacker. Ja, okay. Han, øh, han er jo om morgenen, det? han er... Øh... Hvad siger du? Eller var det om morgenen, eller var det dagen før, han afleverer telefonen? Ja, jeg kan ikke om morgenen. Men det er jeg. også lige meget med, ja, det er jo øh, alle de andre, Nå, når kom du ud, altså? Yeah. <laughs> plant this all along. Det var mig, der fik dig til at have god opførsel ind i fængselet. Nej, du står ikke noget om, at har god opførsel. Ej, også, øh, specielt fordi, han ikke skulle ud og tale med en... Øh, men en politibetjent. Mm. Det, ikke det bagefter. Men det gjorde han jo så. Nej, det er jo, det er jo noget andet. Han blev, han blev jo ikke sendt ind i udslutningshuset. Oh, nej, nej, nej, nej. Så han har jo siddet ind i sin fuldtid. tid. Ja. Og så kan han ligesom ikke gøre ret meget. Nej, ah, han var jo på parole. Hvad er det? Sætter. De sagde, at du er under arrest for violating your parole, and assisting arrest. Nå, but I think the der charges. Ja. Okay. Ja, det er meget, jeg kan skrive politifolk. Det var faktisk sjovt, fordi øh, ja, der, der på et tidspunkt, hvor han så opsøger øh, folkene fra det her hold, hvor det gik galt, det kubte der. Og damen, der, der var med, er han så stadig gode venner med. Ham, øh, en af som var ham, der bare sagde, fuck det, nu kører vi. Var han ikke så gode venner med, og så han, der blev skudt i benene, selvfølgelig heller ikke gode vennerne efter de andre Men ham, der kørt væk, og ham, og ham øh, hovedskuggen. De har var bare lidt sammen. Eller sådan, han arbejdede lidt for ham. Ja. Det er ham, der aflod telefonen og sådan noget. Ja, der, der, der, der tænkte jeg først og fremmest også noget arbejde for ham. Men man kan så sige omvendt i den situation, her, hvor du står der, er en, der tror der med en pistol. Så ja, ja, er det måske også dumt også. at sige, vi blander ja. det hele sammen. Så ville man måske også skyde den hen på ham. Ja. Det var bare sådan i retrospekt. Det er jo godt, hvad de siger i filmen, at jeg arbejdede ja. for ham. Nej, ja, nej, okay, okay. Ja, okay. Ja, okay. De, de arbejder sammen, det men jo okay. ikke, var, altså. nej, det, det er ikke på den deres forhold Nej, det er jo mere. Ja, jeg tænkte, den kan vi nok ikke til for gode var hvis det er nu er det selvfølgelig en dårlig film, så jeg går, hvad man skal tage det hele men, helt men, bogstaveligt. Man tager hen til ham for at få et lige om, hvor ham er bandinen, han er bediden han med mit datter. Hæ? og så i og med det der politiet, politi eller FBI som der os øh, samme hint på samme tid, så de ved jo lige på si hvor Case Casey muligvis er hen. Så de skynder sig over derhen. <laughs> <laughs> og så efter de er øh, ja, var der, var <laughs> Nå, ja. det var ja, at ja. hvor begynder slåskampen. Nej, det er det. Øh, <laughs> først, først spønger, de at slås, politiet bryder igen. Her er det lidt underligt, fordi man tænker, at Nicolas Cage bruger komme væk, fordi politiet ikke vil have ham der. Ham har egentlig også bare mest interesse i at få Nicolas Cage til at skride væk. Men alligevel så begynder de at slås. <tryk> <tryk> Og så kommer politiet ind, til siger de, fuck det, vil bare slås færdigt? Selv om de begynder at skyde, så er det bare, ja ja, holder det bare. <tryk> de skal nok sætte klart her. <tryk> Vi tager bare den af dem, der er Ja, <tryk> <tryk> <Yeah>. ja. <tryk> Og så, og, og, og, og, så, og så åbner de så endelig døren, ikke? eller det er faktisk ham den anden, der åbner døren. Når ja, ja. vi ser han de der politibetjente, og så prøver han at skyde efter dem så skyder de ham. Ikke? Ja, ja, det er klassisk klassiske... Øh... Og så flygter den et så kommer den der gode scene med ham, der, der hopper og skyder på samme tid. <laughs> ja. Men jeg synes faktisk, det er mærkeligt, det her med, at politiet lader dem slås, og så... Altså, fordi... Hvad fanden er det for en procedur følge? Altså, <laughs> men, men også bare det her med, hvis de har interesse i, fordi vi vil jo gerne spore ham og finde ud af, hvor fanden de har 10.000 millioner er henne, eller 10.000 10 millioner, altså hvorfor så lader dem stå og skyde og spare, når der er nogen om dårligere, måske? Ja, det gør ikke filmen bedre. <laughs> <laughs> det er jo også for, for at få den scene hvor han med The bad guy, eller The second bad guy, han åbner døren, og så bliver skudt. Men altså, det er jo bare, det virker så kunstigt. Altså, man, man sidder og tænker, ah. er sådan lidt, nu, nu skal han ikke rigtig bruge sig plotter længere, ham ja og en anden skurker, så skal bare dø. Altså. Mm. Fordi hvis der står fem agenter, der er på dig, så altså, hvor fanden er du så prøv at... Ja. at skyde på den, for du ved godt, du kan dræbe mm. alle sammen. Altså. Ja. Og jeg tror ikke, så, der var noget comic relief i, at han falder sådan halvt igennem taget, eller tror jeg bare, at det var det, det altså, dramatisk Suspense? suspense ja. ja. dramatisk Suspense, fordi han falder igennem taget. Åh, hvordan kommer han ud af den her knive her? Men jeg synes det, det, bare, så klipper det. de jo bare væk, og så er han egentlig videre. Så er ja. de, de, de det, udnyttede det overhovedet ikke. Nej, det er men det var mulighed med mange ting ikke, fordi det var klippet med meget mærkeligt. Jamen, og grunden til, at jeg tænkte også om det var i relief, det var, at da han så kommer videre og skal hoppe ud, han skal ligesom hoppe ud over sådan en reling, ja. eller sådan en side, den breder også bare sammen, fordi den er rådende, og så falder han ned, og jeg tænker sådan, at de, de ville have en eller anden form for comic relief i det, så det ud til. Det <laughs> ja, men, ja, men var det klippet sådan som, altså, jeg synes ikke, det var sådan et så klippet, som der var fokus på, at han ville ligge om eller det ved jeg ikke. Mm, jeg vil være mærke til det. Men hen ved slutningen, hvor <laughs> den sidste kamp den er Ja med eller da, da, da, da. Utroligt Der, skal vi, der synes jeg lige vi skal sige At, at skurken er jo De har meget gjort ud af Uh han er så grim Altså rent udseendsmæssigt Og usøgnet og så videre Og så Også går så, de ham til Dolf Lundgren Ja Så faktisk så kommer han ned under vand Og så kommer han op helt uh, Woo Ej, <laughs> Ach, Det, det så er sådan faktisk uh, Ganske normalt udseende Så det eneste han sgu have gjort Det var til at bad Ja vi fik så fjernet alle tatueringerne. det <laughs> gør <laughs> ikke. Ja. Det er <går> <laughs> ja. lidt luneligt, fordi de slår sig sådan, og øh, den her taxa, som datteren er i, den går, der går ild i den, og det viser sig så, at han både vil have pengene, men også hævne sig på en cage, så han vil også slå datteren ihjel. Ja. <laughs> han, der, jeg synes, du skal sige, at øh, en one-liner er det jo ikke, men hans sætning der... Det, det kan jeg huske. Han tog det eneste fra ham, der, øh, der nogensinde betydet noget for ham. Ham selv. Nååååh! No. <laughs> Færdigt. <laughs> <Ja. laughs> er det rigtigt? Det ender så med, at der er sku i lige ham i skuggen. rigtigt. Han, han har en pistol. Nick han siger fuck det. Så kører han ned. Altså ikke særlig høj hastighed. Og så ryger ja. han faktisk op over bilen. Eller ud af, ved siden af bilen. Ja, og så tog jeg bilen så ud i vandet, sådan den blev slukket. Og så står han så kæmper for Frans Datter ude. Ja, det gør han jo så ikke, hvis du ser på klippene. Bilen brænder faktisk stadigvæk. Ja, der er stadig brændt i topmanden. Nå, ja, nej, top hvis man kigger ø, før de ja. klipper hen, hvor der kun er brændt i toppen, der er faktisk også brændt i. Ja, altså, det, det, det, det, det altså, er, altså, er, over på bagaget, der er sådan. Ja, ja, ja. Ja, er, jeg ved ikke, hvad ja, det Ja, det er, er, er, er, er trunk. det er trunk, ja. <laughs> Men så står han så og fikser på Frans Datter ude der. Og så, næste, så ser vi lige skurken igen. Han siger bare... Han er selvfølgelig overlevet det, det, hurtig. Han er og på en, en eller anden måde dykket ned under vandet. det var det, det, var det. han har slukket banden, der er på ham. Eller måske bare gjort det ved at hoppe i vandet. Men så i stedet for at bruge denne pistol, som han havde før. Nej, nej, nu har han stået fået et lang lang kæmp. Han hopper ud af vandet op for Nick Cage og så lige bruger mm, holde foran ham. det er fordi, man skal huske på, at han har tænkt sig ikke at dræbe Nicholas Cage. Det er ja. kun datteren, der skal det Så han vil lige holde om, så han kan høre hans datter at yeah. Ja. Wow. Ja! okay. Det okay. Man skørt nok at godt med været han skal jo pacificeres flere, så ville han jo altid bare gå imod ham, lige meget om en pistol imod ham, når det var datteren, der var i gasrummet. Ah, okay. Uh. Han er jo <laughs> et heroic thief. Og der skal vi så også lige sige, at eller et væk, så er han bliver rabt og spydt. Datteren kommer ud af bilen. Hun står og holder faren, <laughs> som også er blevet stukket lidt og åh, ja. Skurken er kommet i bagagerummet, og så, så synker bilen bare ned på, hvad ved jeg, 200 meter. Yeah. <laughs> ja, og de to andre står stadigvæk på åh bund. Oh! <laughs> <laughs> ja. Sådan, ikke? Det er rigtigt. Nå, hvad tænker I om filmoverordenen? Er det vi anbefaler den? nej. Jeg vil sige, jeg vil kunne anbefale den på den præmis, at man ser sammen kommer op. Fordi jeg synes faktisk, det var må underholde. jeg synes, jeg havde det for sjovt, at jeg så den her, men hvis jeg sad og så den selv, så vil jeg nok ikke, uh... ikke kunne lide med nogen af de samme jeg, jeg vil så heller ikke sige, at det er den ringeste film, vi har set. Ah, nej, nej. Så skal du måske starte den, Bacca, med lige at se Der det for er. har bare altid mig, meget at starte. Sådan det. Den var bedre end den sidste, den ærger film, vi så. Hvad ja, var ja, den bedre, den er film, så? Ej, det <laughs> mig egen. Ja, okay. det var helt, <laughs> helt <sikkert. laughs> Ja, det var fandme bare kedeligt. Var det den, vi prøvede at se hver for sig? Ja, det var så. Jeg tror faktisk, jeg sætter den lige foran Age of the Hobbits. Jeg, har, den, jeg har jo nok også set Age of the Hobbits lidt højere end I har. Men den, den, den, den får en god 14. plads. Ud af 17? Ud af 18. 18? 18. Nej, det er 18, ja. ja, ja, ja. For real? For real, for real machisel. Og nu øh, plejer jeg godt nok at være Mr. Facit, men nu skal jeg nok til og bedømme den som nummer to. Og så har du øh, så dig, der må være sidste ord. Hvad Hvorfor det? Jamen det ved jeg ikke. Vi kan også sagtens være Mr. Facit igen. Det Nå. skal ikke være det. Okay, det. du er lige spikst op. Ja, ja. Det er ikke fordi, er en til, at du i. Nej, nej, nej. Du det var for sidste gang, der øh, der var der lidt brok over, at jeg kunne se, hvad resultatet var. Nå, ja, ja. Ja, det er selvfølgelig mm. rigtigt. Det kan du ikke sidde ned på dig. Ja. Hej. <laughs> jeg kan lave om, kan jeg se nu, sat han ny nummer 5? Ja. Han er aldrig karakter nu. Hvad tænker jeg om, jeg tror jeg det har nogen ah. betydning, at det var anden film, vi så med Mardi Gras. Nej. Du tænker ikke nogen sammenhæng med Easy Brand. Nej. De er jo begge to uh, Mardi Gras, begge to, vil Ja. Begge to begge forskellige to. tidsperioder. Easy Brand, ikke? Han mm. Det handler om de her, de her folk, der bare vil leve frit, som ikke bliver accepteret i samfundet. Jeg tænker lidt øh, det, ja. samme, det er samme historie med ham i skurken. Mm. Nu er det blevet grønt, nu har han fået i topping. 1. Nu har han tilskært sine kunder sådan et Nej. Mm. Det bliver ikke accepteret i samfundet. Hvorfor kan lyst til det? Hvad tænker du så om karakteren? Den kommer lige over Universal Soldier, Death Reckoning og lige under Chain Reaction. Så det vil sige, at det er en 11. plads for mit øh, vedkommende. Det er jo faktisk ret en højt. Men øh, den er simpelthen den er bedre end Solomon Kane, den er bedre end The Skow With It. Den er nok egentlig værre end spawn, men den er øh, men, men jeg jo bare kommet til at placere Universal Soldier over spawn. Og jeg tænker ja, ja, ja, <laughs> den er rovelig over der gang. Ja, men jeg og jeg kan bare ikke. Altså den her den er bedre end øh, en Universal Soldier. Ja. Men jeg tror lidt det var, da vi gav vi kan for Universal Soldier det jeg lige set øh, tror jeg Universal Soldier fire også. Nej, men det så først. Ellers Nå, var... altså, så tog vi, det jeg, du, ser, du ser blandt andet. Nå, okay. Ja, okay. Men var... Du vendte nemlig tilbage til os. Hey, you get meaning. Ja, det er rigtigt. Ja. den her anden var meget bedre. Det var skulle Ja, den, den var... Øh, de firen var øh, væsentligt meget bedre. Okay. Så den har nok været op på en... femteplads her. Okay. Stor. Nå, Ja, men den plads til mig måtte være. Var det det? Lige over Universal Universal Soldier. Ja, nu hvor det var den spirituelle efterfølge til Easy Rider. Easy Riders som vi lige har fastslået. Så synes jeg, står bedre i ved altså, det går fra, at det var High Dog Mike, kan jeg, se, jeg Sean, Solomon Kane. Mhm. Mm jeg tror faktisk, at jeg har set den lige under Highlander 2. Men lige over Waller. Og hvad bliver det så, alt i alt? Det er det, ældste så sammen med Easy Rider. Nå, men nu ved jeg ikke, vi skal jo godt have et halvt afsnit her, før, at, øh, før vi skal se næste film. Men vi har jo sådan set... Øh, Bestemt, hvad næste film skal være. Så jeg ved ikke, om vi lige skal, skal lave en lille spoiler til næste, næste fuld afsnit. Nej. Nej. Okay, hvad kommer den halve episode til at snakke om? Den halve episode, der ser vi en af Keanu Reeves' nye film. Ja. Fordi vi fik sådan lyst til mere Keanu Reeves, efter vi så Chain Reaction. Ja. Selvfølgelig. <laughs> <laughs> Men øh, han har lavet en ny film, der skulle minde lidt om øh, Mel Gibson's payback. Og den, øh, den hedder John Wick, og den gad vi egentlig godt at se. Ja. Så den, der, kan vi så lave et halvt afsnit special episode. Ja, fordi det er ikke helt en film der passer ind i fin sofa, fordi den er nok god. Ja, nej, det jeg tror, er, jeg nej, tror jeg ikke. Jeg tror den er så meget godt. Jeg Men... tror den er samme kvalitet som stolen her, hvis jeg skal være ærlig. Ah, tror du det? Synes, Bare er en bedre, bedre skuespiller. Jeg tror den får bedre end... Men lad os se. Det var, det var for det var Men den får ikke nogen anden meldse. Nej. Så lyt med. De næste to episoder.